Kapittel 13 Se, alt dette har mitt øye sett, mitt øre har hørt og gir på det. Det dere vet, vet jo også jeg. Jeg står ikke tilbake for dere. Men jeg for min ville tale til den allmektige selv, og jeg kunne ha lyst argumentere med Gud. Dere derimot smører sammen løgn. Dere er alle udugelige leger. Om dere bare ville tige fullstendig stille, så det kunne vise seg å være visdom hos dere. Jeg ber dere, hør mine motargumenter og gi akt på mine leppers forsvarstale. Skal dere tale urettferdighet til forsvar for Gud, og skal dere tale svik til forsvar for ham? Skal dere behandle ham med partiskhet, eller skal dere føre en rett strid for den sanne Gud? Ville det være godt om han utforsket dere? Eller kan dere føre ham bak lyset slik en fører et dødelig menneske bak lyset? Han skal sannelig i rettesette dere om dere i det skjulte prøver å vise partiskhet. Vil ikke hans verdighet få dere til å fare sammen av skrekk, og rettselen for ham falle på dere? Deres minneverdige ord er orspråk av vaske. Deres skjoldbukler er som skjoldbukler av leire. Ti stille framfor meg, så jeg kan tale. La det så komme over meg, vad det enn måtte være. Hvorfor bærer jeg mitt kjøtt mellom mine tenner og legger min sjel i min hånd? Om han så drepte mig, vil jeg da ikke vente. Jeg vil bare argumentere for mine egne veier for hans ansikt. Han vil også være min frelse, for ingen frafallen kan komme fram for ham. Hør mitt ord til henne, og la min erklæring være i deres hører. Se, jeg ber dere, jeg har lagt fram en sak. Jeg vet at det er jeg som har rett. Hvem er den som skal strides med mig? For skulle jeg nå bli taus, vil jeg rett og slett utånde. Gjør bare ikke disse to ting mot meg. I så fall kommer jeg ikke til å skjule meg nettopp for din skyld. Ta din hånd langt bort fra mig og skrekken for dig, måtte den ikke skremme meg. Enten skal du rope, så jeg kan svare, eller så kan jeg tale og du gi mig svar igjen. «På hvilken måte har jeg misgjerninger og synder? Gjør mig kjent med mitt opprør og min synd. Hvorfor skjuler du ditt ansikt og betrakter mig som din fiende? Skal du få et blad som er blitt blåst omkring til å skjelve og fortsette å få følge tørre halmstrå? Du fortsetter jo å skrive bitre ting mot mig. og følgende av min ungdomsmissgjerninger lar du mig få i eie. Du lar også mine føtter være i blokken.» og du vokter på alle mine stier, for mine fotsåler avmerker du din linje. Og han er lik noe råtten som tæres bort, lik en kledning som en møll spiser opp.